Negyedik fejezet Beru kivett egy kannát a hűtőből, és kék folyadékot töltött egy köcsökbe. A háta mögül, az étkező helyiségből folyamatos beszélgetés foszlányai szűröttek ki a konyhába. Szomorúan felsóhajtott. A férje és Luke között az étkezések alkalmával fellobbanó viták, elmérgesedtek, hogy a fiú nyughatatlansága.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 Sripió megdöntötte a siklót, és lendületes ívben talaj közelbe egy hatalmas homokkőszordok bejáratánál. Luke előhalázta a puskáját az ülés mögül, és a vállára akasztotta. – Kerülj jelébe Sripió! – adta ki az utasítást. – Örömmel, ura! Az ártu egység szemmel láthatóan észrevette közelettüket, de nem adta jelét, hogy menekülni akarna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 A lokomotorjait nem éppen helymászásra tervezték. Banták semmi kétség. Súgta oda neki lúka válla fölött, pillanatnyi izgalmában megfeledkezve arról, hogy szípjó alig ha tudja megkülönböztetni a bantát a pandától. Visszafordult a messzelátóhoz, enyhén igazította a lentséken. Vár csak igen, homok lakók, nem is vitás. Látom az egyiket.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 Tompa puffanással lepotyantotta a földre az eszméletlen fiatalembert, és csatlakozott a társaihoz, akik éppen megszállták a szabadon álló gépet. A pótalkatrészek és energiatelepek nagy évben kezdtek röpködni belőle. Időről időre megszakadt a hogy ahogy összekaptak, huzakodtak holmi, különösen vonzó zsákmányon. Teljesen váratlanul a terepsiklop belső részeinek a szétszedése abba maradt, és a tászkenek félelmetes gyorsasággal beleolvadtak a sivatagi tájba, izgatottan kémlelve minden irányba. A völgyön kúszafuval fúvallat szöszent végig, nyugat felől valahonnan a távolból üvöltés hallatszott. Dübörgő, mennydörgő mennykőcsapások visszhangoztak a völgykatlan faláról, idegesen kúszva mászva leföl egy óriási hangskálán.